Ceta Irratia So if lonely, you, know you. love you... Irratia 切られていく債よ Atxaleon entzule, ongietorri antxeta irratia denu inietara, larro gaita bederatzi puntu fm irratia frekuentziara edo antxeta media.info webunera. Apiri jaren da gaur, ostira lata joan den azteko atxeden egunaren ondoren, asteradoa asteunetako gaurko kiroletik saioa. Kiroletik saioan, bebida soko kirolaren berri jausua izango duzu urrengo minutu 20 arratsaleko seiterriak arte. Futbola, Kiroletik saioan. Pull eta REALUNION Unión taldearekin hasi berdugu gaur Kiroletik sailoa. Federazio Copa finaleko lehen partida Joaneko partida irabazi zuelako atzo talde txuri beltzak Kastalian, Castello 1 BAT menderatuta. Itxura sendoa eman zuen UNIONEK norgeiagoka osoan zehar, baina gola azkenunean sartu zuen Jorge Galanek 88. minutuan. Balio ikaragarri izan dezake Nafarraren golak, abantai handia eman digolako Real Unioni itzuriko partidarako. atu bi partidako finala dela Federazio Kopakoa eta datorren ostegunean beraz izango dela bigarrena Estadio Ungalen. Kastalian utxe eta bat irabazi ondoren edozein berdinketa ere aski izango du irungo taldeak etxean garaikurra altzatzeko. Aitor Zulaika, Katsokoaren atarikoan argi eta garbi utzi zuen behin finalera iritsita irabaztea besterik ez dutela buruan. Aitor Zulaika Bai, egia da, ba, alizinte asko dituela eta denak erakargarriak, ez da. Orduan, e, bai dela egia zen, ba, final polit baten aurrean gaudela esan ganezakela, ez da. Gaude bigarren behin mailan gauza politak asko dago, ez da, ba, playoffa jolaztea, kopa derri jolaztea, igora lortzea, baina final bat, gutxitan jolazten da. Oso gutxitan. Eta ez bigarren behin maian, eh? Ni nere bizitzan eta sortzi zazpi urterikin asintzen fobolea golasten, oso final gutxo jolaztu ditutu. Eta nik uste dut, gure bizitzan final gutxi izaten direla, eta final hauek e, gutxi izaten direnez, denen memorian gelditzeko ahal egin guzti egin behar dugu. Eta denen memorian gelditzeko galdutago finalekin inorrez dago horatzen. Irabazetago finalekin gohoratzen da jendea bakarrik. Orduan, egia da, finalak oso gutxi izaten dira, ez biharme mailan maila guztietan, final bat gutxitan jolasten da. Baina final horrektaz gogoratzeko bide bakarra dago. Eta da e, irabastea. Kopa ordea ez da Real Unionen ardura bakarra, ez da gutxiago ere, Ligako zailkapenean bikain kokatuta dago talde irundarra, bigarren postuan, eta finaleko joanekoaren eta itzulikoaren artean Ligako neurketa garrantzitsua jokatuko du, etxetik oso osaurrun Sokoe Liamozen. Zidua Realen dago Sokoe Liamoz, Kastaiotik iru ordu eskasera, hortaz Mediterraneoaren ertzean gelditze erabaki dute txuribeltzek, etxera itzulik gabe. Igandean, eguerdiko amabiak eta laurdenetan jokatuko du Real Unionek, soko eiemu zen. Gorakada ikaragarri izan du mantxako taldeak bigarren itzulian eta playoff postuen atarira ere iritsi zen duela bi aste, Baina joan den jardunaldian tuteran galdu zuen eta unioni irabazten ez baldin bada dio agur esan beharko dio amets horri. Aitortzulaikaren taldean momentu ederrean dago, bost jardunaldi dara ligan galdu gabe eta lau garaipen segidan. Bolada horrek lehen bostu eskuratzeko leian egotera eraman du. Puntua karrera du unionek, hueska liderra. gainera aspaldiko partez,mina hartutako jokalaririk ez du talde igundarrak. gehien gehienak beharko ditu aitorzu laikak, kopa eta liga artean ha eguneko tartean lau partida jokatu beharko dituelako tal etxuri beltzak. Karga handia da, tentsio eta eskakizun fisiko handiko tartea gainera, baina entrenatzaia lasai dago zentzu horretan ere. Aitorzulaika. Uh, uste dute, amabi egunetan lau partidu izango ditugula, hori egia da hori da oso objetioa da. Baina zuk esan duzuna arazo hori maldito problema, arderas ez deno moduan, ez da? Ba, part, e, amabi partiotan lau partidu, laura zein baina zein erakargarriagoak eta hogeitabiak jolazteko gogoarekin, eta hogeitabiak enternatzaaren e, eskuetara, nola baita esateko. Zer e, problema hobea horik ezinduki internatzaile legatek, amabe partiotan, amabe egunetan lau partidu, zein baino zein erakarra herriagoak, oitabi jokalariak ondo, eta denak jokatzeko gogoa ekin. Arazo hori, izan da hilera eguneroko arazoa, eta arazo hori baldin badugu egunero, hemen diketa demoradi bukera arte, seinale hona izango da, eta ni alde horretetik oso lasainago, egia da, ba, e, jarraituko dugula kopako filosozia, aldaketa batzurekin, Ba beste jokalari batzuk igandean esindutelako jolastu zantzoratu eta daudelako, baina e, filosofia izango da berdina. Eta berriro diot. Arazo hori izan desagun emendik eta urte arte, erarte, emango kemango buruari guentak eta hori zebaldimada arrazoa zeinaloan izango da eta ongi hori izan da da. Real Union taldearekin bukatu aurretik, aipatu Pakito Jimenez estadioan, belar artifiziala duen zelaian, erokatuko duela unionek, Sokuia musen aurka, igandean amabiak eta laur denetan. Futbolarekin jarretuta, emakumezkoen bigarre maian ere badago ospakizunerako arrazoirik, irik. Mariñok permanentzia matematikoa, salvazioa, lortu zuelako joan den jardunaldian, martxoren ogita marrean, Aragonesari, iru eta utxirabazi ondoren. Denbora bikaina osatzen ari da Gorka Albaresen taldea, eta uste baino lehenago lortu du helburua. elburua. Entrenatzaia du, Así eran costa egin zitzailela mailara egokitzea, talde oso gaztea dutelako batez ere, baina denborarekin talde leiakorra izatea lortu dutela, Gorka Álvares. Ba, e, bueno, liga hieran bai kostein zaigula pizka kategoriare egitea, gaienba jokalariak e, pizkat ekipoakoplatzea eta bizkanako nikuste etori lortu egula, ekipoak maila kompetitiboa lortu du eta hortik aurrera. Ba, bueno, lena goberan dugu, ba, uste, ustez lanean ondo ari zen ekip lortuko zuela, ba, kategorian urte bat gehioz egotea. Mariña talde heldua e, du asko ikasi du, ez, urtean honetan? Ba, hain ikuste, bai, nire berrian naiz taldean eta lehenengo urtea, eta, bueno, ikusten honen, azkenean, batzuk, e, jolazotok bat ziren, kategoria honetan, duela, bost bat urte, beste batzuk ez, eta pixkanaka bat aldeak hartu du ikustet e, kategorian behar den ofizio hori eldutu asun maia hori eta eta horrek asko lagundu digu gehien bat e, lehenengo itzulia maiera hortan pilatu benitun puntu oie pilatzen eta gero ora ba, partidu komplikatuak aurrera era maten azkenean eh? ikustet e, gaur egun edozein taldeko entrenatzaile edo taldeko jokalariekin itzain ezkero marin kontrako partidua partidu bat izela ikusten dutela eta eta bueno, hori aurrera pausoa ba da asieran ba, kategoriako haulenetarikoa izango ginela zirudielako azken batean egin eh, goberria ginilako. Hai taldean doen jokalari beteranak, baina beste asko daude oso gazteak, beraz, pentsa daiteke, marainok, bau, baukala, taldea bigarra mañantan egon kortzeko, ez? Bai, taldearen, bueno, azken batean media oso gaztea da, eh, media bat eta ez gero beteranak ba daude, baina ba, ogei-ogeita bat urtetan kokatuko nuke media gutxikora bera, eta badaude jende Bueno, jokalari gazte pilla bat, e, ondo datu zena gainera, bai Euskadiko selekzioarekin jolasten, bai konbukatorez berrietan Realarekin eta entrenamendutan eta ari direnak eta eta hor datoz juenietadik azken bi urteetan Gipuzko-Chapelduun izatetik. Orduan etorkizunari begira bai, jokalari eh jokalariak bizkanakak kategoriari egiten doa zenienean, ikusten e, taldeak etorkizuna badola bigarren maila honi begira. Olerengortea izan da Mareñon, e, pues ikarituz ara, gustora eta jarraitzeko goz. Ba, eh, bueno, egia esan erabaki horrein dik ez dugu hartu, ez, ez, ez klubarekin itzegin, ez nik ez dute inungo erabakirik hartu, egia esan niri temboraldi abukatutakoan gautzak itzegitea guztatetai, eta, bueno, esperientzia ez berdin bat izan da, nina azkenean urte asko nera matzan aniorgan, eta aniorgatik ba, aldaketa, ba, zenean hiri e, aldaketa, e, inguru aldaketa, eta egia esan oso gustora. E, ez daukat, e, itzonagia azkenean hemen jendeako ondo hartu naho, eta lan egiteko baldintza ezin inobeak aukitu ditut, eta hortikan aurrera, ba, piskanaka, piskanaka ba uste taldeak erantzun duela e, gehien bat beraiek egin dutena zelaian niku uste eta azpimarratzeko dela urden lehenengo maila urtea izan da zortzigarren ba, bueno 8 hori nahiko finkatuta daukagu e, apur hori gabe iritiko gara bukaera hontera eta eta bueno orokorrean eh hitzba hartzekotan gustora izango litzateke gustora baina beti entrenatzaile bezala ba sentsazio gazigozoarekin uste dudalako ba demoraldean zehar aldegin izki guten puntu batzu gehiagorekin bagian taldeak Eskaila bat gehiago egiteko aukera zuela, baina bueno, ondo, orokorrean valorazio positiboa. Asteburuan etxetik kanpoariko da Marino Bilbon jokatuko du San aurka igandean egurdiko 12etan. Helburua beteta, Marinok orain izan dezakeen motivazioa da ainor selkapenean aurre hartzea. 3 puntu gehiago ditu talde Donostiarrak eta gainera aurrengo jardunaldian Irunen landetan jokatuko du Mariñoaren kontra. Horezko maia regionalean jardunadirik ez da izango Asteburuan, bai jordea Akitaniako Ligan. Endaiako Eglantinek zigo hartuko du Bixente Lizarazun, igandean iru terdietan. Sailkapenean beheratzigarre tokian dago futbol talde endaiarra. Eskubalo ya, giroletik iroletik saioan. going down i'm going to you, move, you, you remember, be mayan el du ligako jardunaldi erabakigarriak bidasoa irunentzat urrengo hiru astetetan igobera fasearako sailkatzea ia ziurtatu dezake bidasoak baina kontrako ere bai aukera gehienak galditzake Bartzelona B, naba eta halko bendaz izango iraurrengo aurkariak irungo taldearen tzat, selkapeneko irugarna, eta zazpigarna urren ez urren. Azteko esan bezala, Bartzelona B hartuko du bihar Fernando golearen taldeak hartaleku kiroldegian. Aurkariaren izenak bakarrik beldurra ematen du, baina hori baino gehiago ere bada filial blaugorrana. Zailkapeneko irugarren tokian dago eta horrek esan nahi du maia handia duela. Behar bada ez aurreko urteetan bezain bestekoa, baina talein dartsu ezaten jarraitzen du kataluniarrak. Momentu honetan, bidasok baino puntu gehiago ditu Zailkapen nagusia <gülsor> Bidasoak albizte txarra eman zuen atzo, ander arte ibertarrak mehin izko hautsi baitu. Beraz, demoraldi osorako edo faltaden zatirako behintzat, galdu du Bidasoak ezker laterala. Bigarren lesio larria da dagoeneko bigarren itzulian, Pedro Fuentesenaren ondoren nola edoala, moldatu beharko du beraz Bidasoak lehen lerroko gainerako jokalariekin. lerroko gainerako jokalariekin. Eta, nola ere, albiste txarrada batez ere, andere hiri arte berarentzat. Joanden urtean, demoral dio zoa, piztati kampo eman zuelako belauneko lesio larri baten ondoren, ondorioz, eta lesio hau menizkoa, menizkoa auztea, hanka hankarretan bertan izan baitu. Jardunaldionetako partida bidasoaren bihar arteleku kiroldegian arratsaleko zazpietan izango da Bartzelona beren kontra. <totipen> Estatuko lehen mailan ondarri beaskua loiak uart eta aldena hartuko du igandean, amabietan ondartza kiroldegian partida horren ondoren beste lauk galdituko dira liga bukatzeko eta ez usteko itzela ematen ez balin badu bainzat maila galduko du 2k dela duen taldeak. Eskubaloia alde batera utziko dugu, Euskaligan ez baita jardunalderik izango astebur honetan. Maite nisean, superdivizioko neskak, lekaneako neskak, zeigarren tokian daude zealikapenean, Europarako txartela ematen duen azken postua da hori, eta hiru jardunaldia dituzte, lau puntu kabantaiari eusteko, eta aurrengo jardunaldia, erabakigarri izan daiteke horretarako. Tzazpigarren den, arteal orbaio hartuko du Sonia Etxasarreta Teknifikazio Zentroan, lekaneak igandean amar terdietan. Well, That's Gizonen so over... superdivisioan Europa mailan jokatzeko txartela galtzeko arriskurik ezuta izango irundarrek, ziurtatuta daukate eta etxera apostuetan dagoen San Sebastián de los Reyes hartuko dute motile gaur Zazpietan Sonia Etxazarreta. <t> <txarretan> Erreugubiari dagokionez kionez, federal bian jardunaldirik ez da izango eta torren astean jokatuko du ligako azken partida hendaiak Milan mi hartuko du ondarraitzen. Euskal Igan berri zaiza irunek etxeti kanpo jokatuko du, bihar goizeko amaiketan elorrioko santsismen. Iegoera fasea jokatuko duela ziurtatu nahi du irunek, gelitzen diren azken iru jardunaldietan. Aski baloiari dagolkionez, emakumen lehen maian, derri horri irabazibarreko partida izango du erroi biderunek aste Getxon jokatuko du, selkapeneko azkenaren etxean, eta irabasten baldin badu, maiarri eustea, bermaduta izango du kanisminunen taldeak, baina galdu du azkero gogotik sufritu beharko du, azken bi jardunaldietan. I Arraunean, horioko nazioarteko estropa aipatu behar dugu, uionden asteburuan jokatu zen, eta bertan izan zen Santiago Tarra Kirol elkartea, azpimarratu emakumeen lauko seniorrak bigarren postua eskuratu zuela, anpostaren postaren atzetik sartuta. So Eta aste honetako kiroletik saioa bukatu aurretik, inguru honetako komunikadietan tokian dirik izaten ez duen kirol batik ingo diogu tartea. Mendi eskiari, aintzuzen ere. Be bidasotik nahiko urrun dugu elurra, baina mendieskian maila handian aritzen den bidasoar bat, badago. Hameetxe maiztegi irundarra da eta open altitoi ternua lasterketa irabazi du, usue fraile donostiarrarekin bikotea osatuta tan egiten den mendieski probetan ezagunena da altitoi, luz soberren zoberren jokatu dute, martxoaren zortzan eta berattzan eta horrez gain Euskadiko txapleketa ere irabazi du bikotenek haets maitegi irundarrak usue frailerekin batera. Hirugarren aldiz irabazi du gainera Amets maiiztegi altitoi proba. Bi eguneko mendi eskiproba da altitoi, zortzigarren edizioa izan da Honakoa eta midi bigor tontorra eta luz eski estaziako harana zeharkatu behar izan dituzte aurten. Egun bakoitzean, 20.000 metroko desnibel positiboak gainditu behar izan dituzte parte hartzaiek. Eta ere, amets maiztegik berak azaldu dizkigu, altitoi probari eta mendie eskiari buruzko sehetasunak. Amets maiztegi! Alpitoi da bi eguneko mendiezkiko txapelketa bat, hemen pirineotan egiten den txapelketarik ezagunena edo haundiena eta urteak pasala baz, sekulako arrakasta hartzen ari dena, ez. baita nazioarteko mailan ere. Eta uno mendiezkiko proba da bi eguneko haizan dizut eta egun bakoitzean ba, bi mila metrotik gorako desnibel positiboak eh, handitu behar dira. Orduan ba proba horretan zehar, ba, handitu gainditu ditugu 4 edo 3 tontor diferente beraien jetxierekin eta tartean ba zenbait, e, paso edo tekniko ere bai, ez? Leitzen dira korredorea, korredorea dira ja nahiko bertikala diren eta kranpoiekin e, igo beharreko baia ja, pasoak, ez? Orduan Bueno, artitoi pixkanaka bere izena hartzen ari da, Europako beste txapelketa potente batzun mailara hurbiltzen ari delako ez. E, nire bikotean, nahiak inko zesetanik, genuen 2000 eta hamabian, ama berrizeren berriz eren e, lortu genuen bigarren artitoi. E, aurten ama hostean, Ez bezik eta beste neska batekin, beste bikote berriarekin, usue frailerekin Egin dut e, irugarren, irugarren aldiz e, altzito irabasteko aukera e, e, Nesken parte artea oso, oso eskaisa da, e, kirolo netan Ez delako, ez delako, exigentzia unia okalako, ez dakit Eta da urteroko gure e, ba, aldarrik apena, ez beti izoten duguna, ez dago ez dago, ja, neskari Ordua bueno, ez dut esango erreisa izan denik, baina egia da ez eguela maila undiko lehiakide. Bigarren bikotea izan zen, bikote kataluniar bat, eta bai, lehenengo gunean ordu erdi pasatxoko aldea atera genien, eta bigarren eguna besteain beste, batu egiten dira biegunetako denborak, eta, bueno, eusue eta biok bagenekien e, ez zirela momentu horretan gure lehiakide, Baina bueno, gure arteko lanean eta inguruko mutiekin pixka bat pikatu eta ba, bueno, Lortu guen lan txukun bat egitea ezkenea mm -hmm. Eta nola izaten da? Bikoteka? Baina beti rekarrekin joan berozue edo nolestu? Bai, bai izaten da e, bi bikoteko proba da Orduan bai, e, bi komeni da bikotea alik eta zure ba, maia antzekoen ekoa izatea indarrez berdintxua eta beti errespetatu behar du ba, aulenaren e, maila hori eta ritmo hori, ez? Ordua bueno, lan e, elkarlana hundia da, elkarri laguntzen diogu, elkarri txoin eta bitako bat e, aulago badago, nire kasuan bezela, e, badago ere elkar laguntzea goma bat erabili. Ordua bueno, goma horren funtzioa da indartsuenak ba aulenari, e, tira egitea. Ezaitu arrastaka eramate. Baina e, sumatu egiten da, tira, tira txiki bat sumatzen da Orduan, bikotek egiten da eta e, batera jutera, derri, derri gortuta gau de batera jutera iritsi behar dugu aldaketetara eta kontrolpuntuetara iritsi behar dugu elkarrekin Edo bainzat kontrolpuntuetatik elkarrekin atera behar dugu, aurreratu daiteke bat bestea baino lehen iristeko hartu esake bentaja txiki bat e, aurreratu eta bere aldaketa materiala prestatu eta beste iristen denerako ja memoraria aurrestu xuri lagundu alizateko baina bai batera tera bar kontrolpuntu guztietatik, ez. Eta oso horrek orre, egiten du pixka bat berezia bikotekako txapelketan eri disiplina guztien artean hori da gehien gustatzen zaidanaz azkenean Soortzen daoso hareman polita bien artean komunikazio pilate egon behar da, esanmar dio zueten gabeolasoa zen, ondo zauden, ez ude eta gero laguntza, ez bai materialarekin, bai gel bat edo barrita bat edo elkarri ematerakoan ez. Orduan. Bueno, sorttzen daoso giro giro berezia bikoteko probeta. beste ez, Gaurko Kiroletik Saioari dagokionez, 6 eterdiak dira dagoeneko eta Euskal Irratietako berri saieekin utzeko zaitut behara zentzule datorren hostiralerare arte. Ondo izan.